Hej och hjärtligt välkomna till löcka nummer 15 i Carlos jurkalender. julkalender, det är jag som är Carlos Det är jag som är Leo och jag ska påpeka att låten som är vårt intro är All Alone on Christmas med den härliga artisten Darlene Love Darlene Love, yeah. härligt, härligt efternamn Härligt efternamn, det är också hon som är du vet, Myrta i Dödligt vapen, hans fru, det är Darlene Love Ah, det är hon Okay. Ja. hon är med på mörktaglist. Exakt, Fast på hon det. står högst upp på den. Yes, i alla fall. Dagens lucka, vi ska prata om nyårslöften. Har du sysslat med nyårslöften? Jag vet ju att det är väldigt populärt i dagens många kulturer, eller speciellt i våra kulturer. Men har du sysslat ägnat dig åt det? Nej, jag har aldrig haft ett nyårslöfte faktiskt. Jag brukar säga att mitt nyårslöfte, mitt stående nyårslöfte är inget nyårslöfte. Det är tråkigt. Det är det faktiskt. Ja, men det är i alla fall ett bättre sätt att säga nej, jag vågar inte, som ju är sanningen. <laughs> Förra, alltså i år så åt jag inget godis under hela januari. Men det var inget nyårslöfte. Jag tror aldrig jag sa det till någon med rädsla av att misslyckas och bli påkommen. Men nej, jag har aldrig haft någon Och det var ingen sak frågade om du... Om det när du satt och skakade i ett hund. <går> är det slutet på januari. Nej, jag vill väl ihop. Nej, jag är lite sjuk. Ja, precis. Jag, <går> eh, nej, så jag har faktiskt aldrig haft något. Men det ska det väl bli ändring på då. Eh, har du haft? Eh, jag har haft. Eh, jag har haft det i år. Jag har slutat snusa. Eh, och eh, Även förra året så... Så hade jag att jag skulle ha mer kontakt med min, med min biologiska far ja. Vilket jag har ja. Så jag är ganska nöjd Jag har, har hållit mig till löftena. Berättade du för massa folk att det här är mina nyårslöften? Nej, inte massa folk Vi sambo i stan. Ja. ja, men det är alltid bra att någon vet Annars så ja, jag ja. Annars kan jag ju jag fan som Exakt, ja. ja, Nej, absolut Jag hade, jag hade löften Och ja. Jag ska att I slutet av det här programmet Så kommer jag och Leo ge varandra Varsitt nyårslöfte Jag ska Exakt. ge Leo ett uppdrag som han, Eller ett löfte som han ska Förhoppningsvis hålla hela året. Och jag ska i min tur få Ett nyårslöfte utav Leo Det här kanske kan bli någon alltså Jag tycker det är en genial idé Att man ger nyårslöften till folk istället Ja för... Inte istället för julklappar men, men istället för att man ger sig själv något så ja. kan det vara bra att någon som står lite utanför eh, bestämmer? Ja, något noggrunden realistiskt. realistiskt. Ja. Det är alltid schysst. <laughs> ja, men nej, jag är faktiskt lite spänd. För jag är såklart 100% inställd på att, på att hålla nyårslöftet jag får. Bara det inte är något konstigt. <laughs> <laughs> nej, men är bara, bara, ja, nej, nej, jag? ska det, för jag, jag litar på att det är ett bra och snällt nyårslöfte. Ja, det är det. Är det. Och det, det, kommer, det kommer gynna många. Oj. Ska, jag till jag, mig, ska jag chansa på vad det gäller? Okej, okay, varsågod Du får chansa på Jag det. tänkte att du skulle ge mig att jag skulle Skaffa en evig men, men det kan ju inte stämma Om det ska glädja många nej, Så, att, nej. så det, det enda, nej, Min enda tolkning är att Ditt nyårslöfte till mig är att jag ska se till att Fortsätta vara singel För det kan glädja... ja, Nej, det glädjer inget. ingen Men Okej okay, inte så. Jag ser så att jag är inne på att är det nuerlöftat att du skulle gå ut med en kille, <laughs> för att jag tycker att det var ganska kul. Men eh, jag, jag kan på att nej, det, jag kan gå på något annat ställe, nåt annu mer. Och om jag ska visa vad du skulle ge mig, för jag kommer inte i riktigt den, vad du skulle ge till mig ja jag, jag skulle tro att du, du skulle ge mig att jag ska läsa en bok varje månad. Ja, just det. Det var det du sa när vi snackade om. Det. Jag tror jag gjorde det på det också, ja. En och samma bok, liksom. så har stått nästan tolv gånger på ett år. Exakt. Ja. det ska vara något sånt, eller... Nej, jag, kan, jag, jag, har, jag har svårt... För... Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag tror det skulle vara något sånt. Ja. Något, eller att de skulle lära mig spela ett instrument eller något. Det hade varit bra. Eller ja. att du skulle se till att vara renrakad i ansiktet till att, till att du i... Det hade varit kul. Ja. ja nej. Jag vet inte du sa som jag hade fixat. Ja, Jo, men det är klart. Jag hade gjort det. Ja. Jag var för mycket. Direkt är en direktkänning. Nej, precis. det är så här som är grejen. Vi... Som jag sa att det är alltid bra om man berättar för någon i alla fall om ens nyårslöften. Nu berättar vi för skitmånga här. Så att det är... Och jag tycker också att vi ska följa upp eh, liksom i podcasten under nästa års gång så att säga. Ja, ja det, det är inte mycket begärt att berätta hur det har gått varje vecka. Nej, eller ja. Ja jo, men det kan göra. Ja. Ja. vi göra. Ja, vi får se. Mm, men, skulle jag, är det dags eller? Ja. Skulle jag börja i dig? Yes, proppet av mig. alltså det är ganska, ett litet upp för att säga. Ett öppet nyårslöfte Eller hur man ska säga Ditt nyårslöfte är att du ska bli Expert på någonting I ett visst område Alltså du ska vara så pass Du ska kunna prata om det här i 20 minuter Bara berätta om det Och vi ska även göra en specialpodcast Om det här under nästa år eh, och, och vad det är du vill bli expert på På något sätt så är det upp till dig Jag kan ju inte säga att du ska bli, bli expert på blommor För det kommer aldrig aldrig bli eftersom du inte är intresserad av det Nej och du måste inte välja nu, eh, precis nu, vilket ämne eller så. Men jag förstår vad jag menar. Nej, ja, men jag har ja. fick ett ämne så jag tror att jag kommer gå på rätt hårt. Öl. Öl, okej. Okay. Vi, vi har ju faktiskt ett, ett hängställe här i Göteborg. Ja. Där vi sitter som en flying barrel. Ja. Det är ett ölhåk och vi har valt det av en anledning. Eh, att jag var med och pushade ganska hårt för att det skulle bli vårt ja. hängställe. För att de har så mycket öl att välja på och det är ett stort ett ganska stort intresse. Men då skulle du alltså kunna berätta liksom, kring ölens historia. Och... Oh, herregud, det finns så mycket så jag skulle kunna hålla på länge. Ja, men, men jag kan inte det idag. Nej, men du ska kunna göra det. Och du måste inte låsa in dig på öl. Men det låter som ett skitbränning nu. Ja, och intressant för jag kan ju ingenting om det Så att du får ju jättegärna lära mig ja. Eh... Sidermannen Ja exakt Vinmannen också Vinmannen Godismannen. också Godismannen Allt med gott Candyman. Nej men och liksom då Gräva djupare än bara Vad de flesta personerna vet om mm -hmm. Om det här ämnet då Och, och kunna ja, men som jag sa Prata på i 20 minuter om de det till exempel Det kul Ja det är skitbra det. Ja, och ja. just då att det det vi ska följa upp med en här. Hade, hade jag haft Barney Stinsons Get Sight Mixed så hade <laughs> jag tryckt på den. Ja. ja, men vad bra. Bon Jovi. Ja, ja fan vad bra. Ja, riktigt bra. Tack. Du ska, du ska tack för det. Ja, varsågod. Och tack eh, för att släppa bomben på dig. Det, det känns i magen nu. Ja, det gör jag. Ja. Det här är det är luft som jag kommer ge dig, det är förhoppningsvis starten på någonting större, som jag gärna är del av också. Nu låter det så att jag ska fria till dig. Kom, kom jag du ska gifta dig och gärna mig. Ja, precis. Nej, du har som uppdrag att under året eh, göra klassiken. Oh, shit! Det är alltså ett cykellopp där du får välja distans. Jag tror den jag tror att eh, vi kommer att hålla oss till eh, 11 mil. Ja. för jag tror att 11 mil är ändå så. Det är 5, 11 och 15 mil. Ja, om något är missmindem. Vi kan välja om, eh, men jag tror att vi kommer att köra. För jag, jag följer gärna med på detta. Ja. I alla fall, 11, 11, 11 mil. Sen är det ett novemberlopp. Ett eh, vanligt eh, löpar. Men det är ju i Torshavn, den ingår inte i det. den här. För jag, jag den ska springa här. ner för övrigt. Ja, så det. Ja, ja. Ja. Okay, men, ja, men då tar vi två. Då kommer inte till en mil. För det är bara en mil nämligen. Okay. Och så är det eh, sim eh, Simma. Det är Dersjön. Det är bara en kilometer. Ja. Så den, den här Göteborgsklassiken är ju inte jättes, jättetung. Nej. Men då hoppas jag att nästa år att vi kan köra eh, en svensk klassiker. Just det. Ja, eller kanske med... ja, eller om vi får att, Ja, jag ja, ja. att vi börjar där skidåkningen kan ju bli tufft för oss. Ja. Det är ju mycket utrustning och sånt. Cykel får vi se till och skaffa oss. Kan man hyra en sån också kanske? En cykel? Ja. ja det går nog. Jag vill lösa det. Ja, det är en kul lösning. Ehm Alltså så där det är ju det vattenrundan, bondsprossimmet, Lidingöloppet, terräng. så det är det. Är och vad eh, loppet? Öppet spår eller något sånt. Ja, något sånt. Herregud. Men din, jag känner att det är ändå någonting som man måste göra. Ja. Speciellt vi som har växt upp i en sån här i flera miljö. Jag känner ju ändå att svenska, vad heter svenska klassiken ja. att den ligger längre fram än ett år. Jag har aldrig åkt skidor till exempel. jag åkte en gång. och blev frustrerad som fan. Ja. Jag skiter i det. Men den här Göteborgsklassiken ska göras direkt. Ja, den, och det, den första. Vi har en. Vi har en. Vi har en. Vi har en. Vi har en. Vi Ja, en. Vi har en. Vi har ja, det... alltså. en. Vi har en. Vi har Ja, Vi har en. Vi har en. Vi har en. Vi har en. Vi har en. det har en. Vi har en. Vi har en. Vi har en. Vi det en. Vi har en tror jag, så det är inga strömmar åt något alls som det är vanligt på simmet för där är det, är det lite uppströms som inte jag mig helt fel ja. men jag känner att jag ska gå och simma några gånger inför det såklart Självklart. han var kul det här va ja. ja, och det, det är ju här också så, men det är i alla fall vad du ska och eh, tillägga att jag hänger med hela vägen, han var roligt Nu tar vi hand på att vi gör den här grejen. Ja, oh, yes. nu, nu tog vi hand här, vi såg inte det men ni kanske hörde det <laughs> han var kul det här va ja, ja. Ja, ja vi får ju se, vi kommer ju Om vi kommer på några fler eh, Luften För oss själva då, ja. men du, du sysslar ju inte med dig Nej jag sysslar inte med det. Och jag vet inte riktigt vad jag har kvar För jag känner att har nu slutat snusa Så har jag redan över med nytt allting Ja, så är det perfekt Ja, jag mår skitdåligt <laughs> <laughs> Jag går kring med tuggum under läppen hela tiden Men, men eh, Ja, men om vi kommer på fler nörslukten så kommer vi medlemmar det. Eller inte. Och så blir det en specialpodcast om ditt ämne. Oh, yes. Ja, just. Den kommer. Kul. Men vi tackar väl för oss för idag. Ja, och så ses vi imorgon. Ja. Ha det gött.